În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Disprețuit ai coruncile păgânilor, purtătorule de chinuri Dimitrie, fiindcă ai iubit mai mult pe Dumnezeu și l-ai mărturisit cu îndrăzneală, vărsându-ți sângele pentru el, din canonul Sfântului Dimitrie. Frați creștin. Sfântul Marele Mucenic Dimitrie s-a născut în cetatea Solun din părinți foarte bogați că lui era voievod al cetății Solunului și era și creștin înascuns preună cu soția sa fiindcă în acele vremuri era o mare frigoană împotriva creștinilor. Aceștia aveau în palatul lor Într-o cameră mai ascunsă, două sfinte icoane împodobite cu aur și pietre scumpe, una cu chipul Domnului Hristos și alta cu chipul Maicii Domnului. În această cameră intrau amândoi soții cu credință și tămâiau sfintele icoane, apoi cu lacrimi în ochi se rugau, să le dăruiască și lor un fiu Dumnezeu, căci nu aveau moștenitori la atâta avere ce aveau. Dar iată că după multele rugăciuni și milostenii pe care le-au făcut, Bunul Dumnezeu i-a învrednicit și le a dat lor pe acest sfânt vrednic de fericire, Dimitrie, de-a căruia naștere, S a bucurat toată țara, toată cetatea Solunului, de Salonicul de astăzi. Părinții pruncului erau atât de fericiți că -și nu, știau, nu știau cum să-i mulțumească mai bine lui Dumnezeu. Apoi a chemat toți săracii din cetate și i-a hrănit, și i-a îmbrăcat, bucurându-i pe toți cu de toate. Iar când a crescut copilul, ca să poată înțelege adevărul, l-au dus pe el părinții în casa de rugăciune, acolo unde erau sfintele icoane. Și au zis lui, iată fiule, aceasta este icoana cu tipul Domnului nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu care a făcut cerul și pământul și s-a întrupat pentru mântuirea noastră. Iar în icoana aceasta este chipul Sfintei Fecioare Maria care a născut cu trupe Fiul lui Dumnezeu și căria îi se închină îngerii și arhangeli în cerul. Apoi, după ce l-a învățat toată credința creștină ortodoxă și i-a spus că zeii păgânesc sunt idol muți și surdi și că demonii iadului locuiesc în ei, Sfântul Dumitru a înțeles toate, apoi închinându-se și sărutând Sfintele Icoane, a cerut Sfântul botez. Atunci părinții lui a chemat pe ascuns un preot și cunoscuți cunoscuței lor tot creștin și l-a botezat, punându-i numele Dumitru. După ce Sfântul Dumitru a ajuns la vârsta bărbăției, părinții lui au murit lăsându-i o mare avere pământească și duhovnicească. Când a auzit împăratul Maximilian. De moartea părinților Sfântului Dimitrie, l-a chemat la sine pe Sfântul Dimitrie și i-a încredințat lui toată cetatea Solunului, zicându-i, păzește-ți patria ta și curățește-o pe iate creștinii, omorându-i pe toți câți cred în Isus Hristos și se închină lui ca lui Dumnezeu. Dar Sfântul Dimitrie... După ce a luat dregătoria de la împărat și a mers în cetatea Solun, tot poporul i-a ieșit înainte și l-a primit cu cinste. Și în data a început înaintea tuturor a vorbi cu multă bucurie și a proslăvit numele Domnului nostru Iisus Hristos și pe toți a învățat sfânta credință. În toate zilele îi sfătuia, și îi că în scurt din toată cetatea Tesalonicului a încreștinat-o. Dar urăturul a tot bine de deavolul, fiind ascuns în inima unor oameni care voiau să-i fie ei mai cinstiți de împăratul, s-au dus și-au părât pe Sfântul Dumitru cum că este creștin, și au zis, cinstite împărate, un cuvânt avem să spunem domniei voastre. Să știi că Dimitrie pe care l-ai cinstit și l-ai pus domn peste toată țara, s-a lepădat de credința noastră strămoșească și crede în Iisus Hristos pe care l-au răstignit evrei, În toate zilele propovăduiește învățătura lui oamenilor, aceia de pe scaunul lui de judecată, iar lumea părăsește zeii noștri și se fac creștini. Acestea, auzindu împăratul Maximilian, s-a mâniat foarte tare și a poruncit să-l aducă înaintea sa. de s-au dus de grabă oamenii aceia, și au găsit pe Sfântul Dumitru mijlocul poporului, învățându-i Sfânta credință. Când l-au văzut, ca niște lei cumpliți, s-au repezit asupra lui și l-au apucat pe dânsul. Apoi l-au dus la împăratul Maximilian. Când l-a văzut împăratul, i-a zis Sfântului Dimitrie, aceasta este recunoștința ta pentru care te-am pus Domnitor Solunului Dimitrie, iar Sfântul a răspuns, Eu, împărate, pe tine te cinstesc ca pe împăratul cel vremelnic, pământesc, dar pe Dumnezeul cinstesc ca pe împăratul împăraților și domnul domnilor și ziditorul lumii. Dar cine este împăratul și Dumnezeul tău? Sfântul a răspuns, Domnul meu Iisus Hristos, acela este Împăratul și Dumnezeul meu. Dar oare acela te-a pus Domn în țara solunului? Cu acestea îmi răsplătești om nemulțumitor. Așa mulțumești tu zeilor și mie. Pentru aceasta te voi da la mii de chinuri ca să cunoști cine ești tu și cine sunt eu. Și ce poate Dumnezeul tău, și ce poate Zeii noștri. Împărate, pedepsele cu care mă sperii, pentru mine îmi sunt bucurie, căci ele îmi vor agonisi împărăția cerului și o digna de veci. Aceste cuvinte auzitul Împăratul s-a mâniat așa de tare, că se învinețise și se negrise de supărare și a poruncit să bage pe Sfântul Dumitru în temniță, întunecoasă. Intrând acolo, Sfântul a văzut o scorpie mare care a ridicat capul să-l muști. Îndată a făcut semnul Sfintei Cruce asupra ei și a zis, în numele Lui Iisus Hristos Cel ce a zis să călcăm peste șerpi și scorpii, să nu te miști din locul tău. Apoi s-a dus și a sfârmat capul cu tocul cizmei. După puțin timp, i se arătă Îngerul Domnului cu o cunună de aur în mână și zise, Fii vesel ostașului Hristos, îndrăznește și îmbărbătează-te, că vei virui pe vrăjmașii tăi. Și punându-i cu muna pe cap, a plecat de la dânsul. Sfântul Dumitru, rămânând în temniță, avea mare bucurie că mărturisise pe Domnul Hristos înaintea împăratului. În timpul acesta, păgânul împărat, Dorea ca o fiară flămândă să soarbă sânge de creștini. și de aceea lua parte la luptele care se dădeau între un uriaș anume Lie și unii bărbați care se încumetau să se lupte cu el. Locul unde se luptau era foarte periculos, căci era ca un fel de scenă înaltă, unde se da lupta și jos, de jur în prejur erau sulițe de fier în fipte, Mulți oameni au fost aruncați de acel uriaș lie în acele sulițe și mureau. Aceste crime și răutăți, văzându-le un tânăr văinic și frumos cu numele Nestor, care era și creștin și cunoscut de Sfântul Dumitru, N-a mai putut răbda și s-a hotărât să se lupte și el cu acest lie uriaș, Dar mai întâi s-a dus să ia binecuvântare de la Sfântul mare Mucenic Dimitrie în temniță. Când a ajuns acolo, i-a spus Sfântului gândul său. Sfântul Dimitrie l-a binecuvântat, făcându-i semnul Sfintei Cruși pe frunte și i-a zis, Du-te cu credință și îl vei virui pe Lie, dar pe urmă vei muri muceric. Cum a ieșit Nestor de la închisoare? S-a dus drept la locul de luptă și a strigat tare: Lie, vino să ne luptăm amândoi. Când l-a văzut împăratul pe Nestor, tânăr ca de 20 de ani, l-a chemat și a zis: Tinerelule, pentru ce nu te temi de moarte? Nu vezi câți oameni au umor în Lie? fie de tine și nu-ți viața." Nestor i-a zis, e vreau să scap lumea de această fiară și să am mai multă cinste decât el." Apoi, apropiindu-se de uriașul Lie, și-a făcut semnul crucii și a zis, Dumnezeului Dimitrie ajută -mi! și lovim cu sabia drept în inimă pe Lie, l-a aruncat de acolo jos în acele sulițe pe mândru și păgânul gânul ul Împăratul dacă a văzut că a murit Lie, s-a întristat și a chemat pe Nestor zicându-i, Cu ce farme ce-i omorâși pe Lie? Eu, împărate, n-am omorât cu farmece pe mie, ci cu puterea lui Iisus Hristos, Dumnezeul meu. Când a auzit împăratul, a zbierat ca o fiară și a zis, Slujitorilor, luați la afară din cetate pe Nestor și tăiați-i capul. Și așa s-a săvârșit Sfântul Nestor. După ce au omorât pe Sfântul Nestor, împăratul foarte mânios a poruncit călăilor să se ducă în temniță și să omoare și pe Sfântul Dimitrie. Și mergând ei cu sulițe, au împuns pe Sfântul Dimitrie peste tot trupul. Dar întâia suliță au băgat-o în coasta dreaptă ca și Domnului Hristos, păgânii. Aceea. Aceste chinuri a primit Sfântul Mare Mucenic Dumitrie dându l sufletul în mâna lui Dumnezeu în ziua de 26 octombrie. Înainte de moartea sa, Sfântul Dumitru a încredințat toată bogăția unui slujitor al său, voruncindu i să o împartă săracilor care așa a și făcut. Acest rugitor se numea Lupul și a fost de față în temniță când a fost Sfântul Dumitru străpuns cu surița. El i-a luat haina și inelul înmuiat în sânge, prin care s-au făcut multe tămăduiri de bol și de ducuri necurate. Aflând împăratul Maximilian de toate acestea, a poruncit să prindă pe fericitul acela creștin lucru și să-i taie cap. Și așa s-a dus și sluga după stăpânul, să se bucure în veci. Multe au fost minunile și descoperirile ce s-au făcut după plecarea, după mărturisirea, după martirizarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie. De multe ori Sfântul Mucenic Dimitrie și-a izbăvit cetatea Solum de năvădirile barbară. Pe vremea împăratului Mavrichie, cetatea era din nou înconjurată și bătută de barbare. Se afla în vremea aceea un om temător de Dumnezeu, și bun la suflet, anume ilustrie. Acesta venind noaptea în biserica Sfântului Dumitru, stăm pridvorul bisericii și se ruga din tot sufletul lui Dumnezeu și Sfântului Dumitru pentru apărarea cetății sale. Dar iată că se pomenește într-o spăimântătoare vedere. În fața Bisericii Sfântului Dumitru au apărut doi tineri luminoși, ușile singure deschizându-se, au intrat în Sfânta Biserie. Ilustrii amenți după dânsii, vrând să vadă și să audă ce vorbește și ce se întâmplă. Iar aceștia cu glas mare au zis, unde este stăpânul ce locuiește aici? Și iată că s-a arătat un alt tânăr ca o slugă zicând, ce treabă aveți cu el? Iar ei au zis, Domnul ne-a trimis la dânsul ca să-i spunem un cuvânt. Iar sluga arătând spre mormântul sfântului a zis, aici este... Iar ei au zis slugei, spune-i despre noi că am venit. Și mergând luga a ridicat perdeaua și a ieșit Sfântul Dimitrie într un întâmpinare a lor cu chipul de pe Sfânta Icoan. Și era luminat ca soarele încât nu puteai privi la dânsul. Iar ilustrie tremura de frică, văzând cum cei doi Tineri au sărutat pe Sfântul Dimitrie, iar Sfântul le zise, Pentru ce ați venit la mine? Iar dânsi au răspuns, Stăpânul ne-a trimis pe noi la Sfinția ta, poruncindu-ți ca să lași cetatea și să mergi la dânsul, că voiește să odea pe ea Acestea auzindu-le Sfântul Dimitrie cu lacrimi, plecându-și capul tăcea. Iar sluga Bisericii zise: De știam eu că venirea voastră este fără de mândriere, nici nu aș fi spus stăpânului meu. Apoi Sfântul Dimitrie, deschizându-și gura sa, zise: dacă așa a voit Domnul meu, ca cetatea pe care a răscumpărat-o cu cinstit sângele său, să o dea în mâna vrășmașilor celor ce nu cred în trânsul și nu cinstez numele cel sfânt al lui. Iar tinerii au răspuns, de nu ar fi voit așa stăpânul nostru, nu ne-ar fi trivis pe noi la sfinția ta. Atunci Sfântul Dimitrie spuse lor: Mergeți, fraților, și spuneți Stăpânului meu: Știu îndurările tale, iubitorului de oameni, Doamne, care covârșesc păcatele noastre, că și fără de legile a toată lumea nu biruiesc milostivirea ta. Tu pentru păcatele noastre ți-ai vărsat sânge și sufletul pentru noi ți-ai pus. Deci arată-ți mila ta și spre cetatea aceasta și să nu-mi porucești mie ca să o las pe ea, de vreme ce mai ai pus pe mine străjer cetății acestea. Și sufletul meu îmi voi pune pentru oamenii aceștia. Să nu pierzi, Doamne, cetatea, întru care numele Tău cel Sfânt se slăvește, că deși a greșit poporul acesta dar de la tine nu s-a depărtat și tu singur ești Dumnezeu celor ce se pocăiesc. Apoi l-au întrebat pe Sfântul Dimitrie cei ce veniseră la dânsul. Așa să spunem de la tine Domnului, Cel ce ne-a trimis pe noi? Așa, adevărat, frații, așa să spuneți, zise Sfântul Dimitrie. După acestea, Sfântul Dimitrie a intrat în mormânt și Sfințita araclă s-a închis, iar cei ce au vorbit cu dânsul s-au făcut nevăzuți. Acestea toate văzându-le și auzind cele ce se vorbise, se minuna bărbatul acesta ilustrie și căzând la pământ se ruga lui Dumnezeu să nu fie dați oamenii cetății aceia în mâinile vrăjmașilor. Iar a doua zi, ilustrie, a spus poporului și înaintea tuturor îndemnându-i la rugăciune către Dumnezeu. În curând, după această vedenie, cetatea a fost slobozită de vrăjmași cu rugăciunile marelui mucenic Dimitrie. Dar mai târziu, când solunul, salonicul, cum îi zice astăzi, era să cadă în mâinile turcilor, niște creștini mergeau spre Biserica Sfântului Dimitrie. Și cum mergeau ei pe drumul vardar, la răspântia cu drumul ce venise din, venea dinspre Larisa, au văzut cu ochii lor, un ostaș tânăr care venea de la Salonii și un arhereu ce venea de la Larisa. Când s-au întâlnit, ostașul zise arhereului, Bucură-te, Achilie, arhereului Dumnezeu! Iar Arhereul zise și el, Bucură-te și tu, a lui Hristos Dimitrie! Cetățenii aceia auzind aceste nume s-au înfricoșat și au stat parte de frică ascultând cele ce vorbesc ei. Atunci Sfântul Dimitrie zise către Arhereu, De unde vii, Arhereule, omului Dumnezeu? Și unde te duci? Iar el a zis lui: Pentru păcatele și fără de legile poporului, mi-a poruncit Dumnezeu să ies din cetatea Larisa la pe care o păzeam, ca să se dea în mâinile turcilor. Și am ieșit de acolo. Și mă voi duce unde îmi va porunci. Dar tu, Dimitrie, de unde vii? Atunci a lăcrămat și Sfântul Dimitrie și a zis lui și eu asemenea porunca am achilie de multe ori am spus salonicul din primejdi și din robie din bol și neputințe iar acum pentru multe păcate s-a depărtat dumnezeu de la dînci și mi a poruncit și mie să i las să-i dea mâna turcilor am ascultat corunca Domnului și în data am ieșit din cetate și voi merge unde-mi va porunci stăpân. Acestea zicându-le amândoi și-au plecat capetele lor la pământ și-au plâns mult. Apoi s-au sărutat și și-au luat ziua bună unul de la altul, și îndată s-au făcut nevăzuți. Aceste descoperiri, dacă le-au auzit acei creștini, n-au mai continuat drumul lor, ci s-au întors acasă povestind cu lacrimi și cu frică mare la toată lumea. După această descoperire, n-a trecut nicio lună de zile și Tesalonicul și Larisa au căzut pradă la turci. Mare apărător este Sfântul Dimitrie creștinilor și toți sfinții sunt apărători și fierbinți rugători către Dumnezeu pentru sufletele noastre. Și Dumnezeu îi ascultă și le împlinește voia lor, dar dacă păcatele noastre covârșesc, și trec peste capul nostru, Dumnezeu, ne trimite pe deasupra, fiindcă păcatul este pricina tot răul de pe fața pământului. Să rugăm pe Dumnezeu și pe sfinții lui, pe Sfântul Dimitrie, să ne ajute și noi să biruim păcat și să facem numai ceea ce este plăcut lui. Ca să te slăvim pe tine, Părintele nostru cel Ceresc, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, trăimea cea de o ființă și nedespărțită, acum și pururea, și în vecii vecilor, amin. Viața Sfintei Marei Mucenițe, Pelagia pecioara. În Roma,